50. Час матеріальних цінностей до біг фіналу Пташки на атолі Кваджилейн ніколи раніше не бачили людей. Це траплялося лише з їхніми далекими предками ще в ті часи, коли люди були смертними, а атол не був стертий зі світу. Однак, коли з'явилися люди, пташки швидко адаптувалися. Коли будували пристань, чайки навчилися чекати там, бо коли на корабляк заводили двигуни, пропелери збовтували воду і підіймали на поверхню сотні дезорієнтованої риби. Горобці дізналися, що карнизи новозведених будинків були чудово захищеними місцями для облаштування гнізд, а голуби зрозуміли, що в публічних місцях завжди повно хлібних крихт і картоплі фрі. Тоді, коли на острові почали виникати дивні конічні вежі, птахи не звернули на це уваги. Ці речі, як і все це, що будували люди, стали частиною краєвиду, сприйнятні за щиру правду і включені в обмежений концепт світу живої природи. Пташки блаженно навідали про шторми його вплив на них. Вони не знали про наніти в банках, котрі привезли три роки тому. Банка була така мала, що її можна було тримати в руці, наче газованку. Але коли її відкривали, наніти вилітали назовні і починали розмножуватися. Їх генетично закодували всілятися в кожен вид на острові, і хоча складні бездротові сигнали руйнували перешкоди, прості проходили. Наніти не робили живу природу безсмертною, але істоти на Атолі більше не страждатимуть від хвороб, а ще їх можна було відслідковувати і за необхідності контролювати. Шторм простими способами впливав на їхню поведінку, щоб покращити життя усіх на Атолі. Птахи так і не помітили різниці між природними інстинктами та рукою шторму в їхніх мізках. Наприклад, всі вони раптово відчули відразу до сидіння на чутливому обладнанні чи інших місцях, де їхня присутність могла стати проблемою. А того дня, коли кожен крилатий вид відчув раптове непереборне бажання полетіти на інший атол, вони вирушили в подорож без жодного опору. Бо як вони могли ставити під сумнів бажання, яке, здається, йшло зсередини? Хоча на Ронгелапі, Лайкіпі та різноманітних атолах, на які вони повтікали, не було карнизів під дахами чи картоплі фрі, чи пристані з дезорієнтованою рибою, для пташок це не мало значення. Вони навчаться адаптуватися. Трюми колисок повністю завантажили до світанку і о шостій ранку цируса доставили на кожен корабель за допомогою старомодних кабелів. Коли завантаження було завершене і кабелі відключили, циррі відімкнули від світу. 42 ідентичні брати, які ніколи знову не матимуть досвіду перебування на землі. Коли почало сходити сонце, працівники атолу пішли на відпочинок, але їхній сон був неспокійний. Запланований запуск мав відбутися вже наступної доби. Один день, щоб улагодити своє минуле зі своїм майбутнім. Оскільки на атолі було лише 1200 людей, місця на кораблях вистачало всім, і лише тепер вони усвідомили, що їх обрали бути тут не через їхні навички. Всі вони були людьми, для яких світ втратив свій глянець. Саме тому, коли вони отримали можливість повернутися додому і продовжити своє життя, так багато з них відмовилися. Всі, хто залишився, здебільшого були до цього готові. А багато хто і мріяв стати частиною екіпажів під час будівництва суден. Певна річ, величезний стрибок для людства був для людини немаленьким кроком. Шторм вирахував, що коли настане час відльоту, то приблизно 70% вирішить летіти. І цього було більш ніж достатньо. Решта звільнять острови задля зльоту і будуть спостерігати з безпечної відстані. Ровани з Сітрою провели решту ночі та ранку сплячи в обіймах одне одного. Вони вперше за дуже довгий час, здавалося, ні про що не хвилювалися. Вони були такі єдині. Фарадей повернувся до муніра на свінанку, стукаючи в її двері, доки вона його не впустила. «Я все розшифрувала, сказала вона йому. Отже, всю ніч працювала над цим. Це приголомшливо. Запобіжник існує, хоча Девінчі так і не вказав, що він робить. Але перш ніж зайти всередину, Фарадий простягнув їй те, що відбувало ранкове сонячне проміння, заломлюючи його в мінливі візерунки на її вхідних дверях. Перстень жінця. Муніра нерішуче йому всміхнулася. Якщо це пропозиція, сказала вона, то хіба ви не маєте стояти на одному коліні? Я пропоную, мовив він, щоб ти зайняла своє законне місце серед нас. Мені надзвичайно шкода, що я тебе вчора залишив одну, Моніро. Я був приголомшений до того, що я не найбільш ідеальна людина. Ні, – погодилась вона, – не ідеально. Але ви найкращі за більшість, якщо не брати до уваги останні три роки. Визнаю. Цей перстень належав жниці Анастасії, але жниці Анастасії з нами більше не буде, – розповів їй він. То скажи мені, Муніро, ким будеш ти? Вона взяла перстень, повернула його в руці і подумала. «Коли вони відмовилися давати мені персня, я мала обраного історичного покривителя – Варсавія. нею захоплювався один король, і вона була матір'ю іншого – жінка в патріархальному суспільстві, якій все одно вдалося змінити світ. Її сином був Соломон Мудрий, тож можна сказати, що вона була матір'ю мудрості». Муніра довго дивилася на перстень, а Торді повернула його фарадею. «Запрошення достатньо». Але якщо я справді хочу бути матір'ю мудрості, то маю бути досить мудрою, щоб визнати, що більше не можу жадати цього персня. Фаради усміхнувся з розумінням і знову поклав перстень у кишеню своєї мантії. Було б приємно знати високоповажну жницю Варсавію, але я значно щасливіший знати високоповажну Муніру Атруші. Грейсоне! Грейсоне! Він був ще не зовсім готовий прокидатися. Він знав, що мало спав, але виспатися він і не сподівався. Враховуючи, що до запуску було менше доби, було чимало роботи. Багато про що було слід подумати. Як от, чи він взагалі полетить? Грейсоне! Він виконав усе, що мав виконати. І хоча його зараз небагато прив'язувало до цього світу, та відштовхувало теж небагато. Він міг бути будь-де. Бо де б не опинився, почне цілком нове життя. Грейсоне! А ще Джері! Він не зовсім міг розібратися зі своїми почуттями до Джері, крім того, що він їх мав. Куди вони приведуть? Ще невідомо. Грейсоне. Він нарешті прикотився і поглянув у камеру шторму. Його голос був сьогодні особливо скрипучий, бо проходив крізь невеличкий спікер в наземній поштовій скринці. Доброго ранку, сказав він. Котра зараз. Гадаю, що на цьому етапі подорож може стати хорошим курсом дій, заговорив шторм. «Так, я знаю», – мовив Грейсон, потираючи очі, щоб остаточно прогнати сон. «Просто дай мені помитися, ти, звісно, можеш робити, як забажаєш, але не думаю, що ти мене чуєш», – сказав Шторм і раптом заговорив гучніше. «Значно гучніше. Думаю, що на цьому етапі подорож може стати хорошим курсом дій. Думаю, що це надзвичайно хороша ідея. Просто зараз!» Лоріана навіть не намагалася спати. Як вона могла? До сьогодні вона була просто гуру комунікації, але після минулої ночі всі зверталися до неї по відповіді. «Все буде просто», – незадовго до завантаження на кораблі, – повідомив її Цирус. «Люди можуть вирішити полетіти чи можуть вирішити залишитися. Якщо вони залишаться, то мають забратися з зони запуску, доки кораблі не відлетять, Або на човні, або заховавшись на Бадоні, що є єдиним островом на Атолі, який знаходиться досить далеко. Якщо вони вирішать летіти, то нехай нададуть список тих, з ким вони б хотіли подорожувати». Кожен може взяти один рюкзак, максимум на 20 літрів. «Це все?» «Час матеріальних цінностей добіг кінця», – сказав Цирус. «Якщо вони бажають пам'ятати щось іще, то я вже маю ці спогади в своєму другорядному мозку». Лоріана постійно ходила туди-сюди. «А якщо до домашніх улюбленців?» «Вони замінять собою рюкзак». «А люди можуть обирати пункти свого призначення?» «Якби ми таке дозволили, то всі б записалися на найближчу планету. Я оголошу пункти призначення та подорожі після вильоту. «Лоріано, ти полетиш?» «Я не знаю. Не знаю!» «Немає куди поспішати. В тебе є цілий день, щоб вирішити». «Точно. Цілий день для найважливішого рішення в її житті, яке не можна буде змінити. Вона більше ніколи не побачить своїх батьків чи будь-кого зі знайомих до її появи на атолі. Вона спритно рухалася до ній. Цируса вже не було. Його завантажили на кораблі насолоджуватися власним другорядним мозком. Чи мозками, оскільки їх тепер було десятки. Їх. Тепер Лоріана мала стати керівництвом, відповідаючи на питання людей, а тоді в пункті управління запусками з'явився дзвін, який не дуже нагадував дзвона без усього його химерного вбрання. Він ледь дихав і виглядав так, наче намагався втекти від джинця. Виявилося, що вона була близька до істини. Того ранку Сітра привела Рована в бункер, щоб показати їхню з Фарадеєм знахідку і виявити, що Муніра з Фарадеєм вже там були. Муніра оглянула її з голови до ніг. «Ти віддала свій перстень, але все одно носиш свою мантію», – зауважила Муніра. «Старі звички помирають важко», – сказав Фарадей і розсміявся з власної гри слів. Правда полягала в тому, що єдиний змінний одяг Сітри лишився на контейнеровозі, а вона не збиралася туди повертатися. Вона була певна, що знайде щось перед запуском, а якщо ні, то на борту буде одяг, бо якщо от то і була річ, якою славився Шторм, то це була увага до деталей». Рован поглянув на передавач крізь запилене скло. «Старі технології!» «Втрачені технології!» – виправив фарди. «Принаймні для нас. Ми навіть не певні, що він робить». «Може, він вбиває поганих жінців?» – припустила Муніра. «Ні», – мовив Рован. «Це роблю я». Сітра щось слабко чула, і вона лише тепер привернула її увагу. Вона нахилила голову на бік, прислухаючись. «Ви це чуєте?» – сказала Сітра. Звучить, наче якийсь сигнал тривоги. Лоріана увімкнула сигнал тривоги перед цунами на кожному острові Атолу. Хоча прийдешня хвиля була не з моря. «Наскільки це точно?» – запитала в дзвона вона. «Цілковито!» – ще й досі важко дихаючи, мовив він. «Це настільки погано, як я думаю?» «Гірше!» – отож вона запустила гучномовець. «Увага, увага!» Її голос здіймався над сигналом тривоги. «До нас прямують жінці! Повторюю! До нас прямують жінці! Увесь атол обрали для збирання!» Вона почула, як її слова відлунюються назовні і аж похолола. Вона заглушила мікрофон і повернулася до дзвона. «Скільки в нас часу?» «Навіть не уявляю». «А хіба Шторм вам не сказав?» Грейсон гмикнув від роздратування. «Він не може втручатися в справи жінців». «Чудово!» – сказала Лоріана. Якби Шторм хоч раз міг порушити власні правила, то наше життя стало б значно простішими. Це була правда. Але, незважаючи на те, як це зводило з розуму, Грейсону була відома глибша правда. Якби він міг порушувати власні правила, то він би був не Штормом, він би був просто лячним штучним інтелектом. Вона знову увімкнула мікрофон. «У нас менше години», – оголосила вона. «Або зараз знайдіть спосіб втекти з Атола, або сідайте на один з кораблів, будь-який як мого швидше, бо ми летимо раніше». Вона вимкнула мікрофон. Шторм не може втручатися. А цирі ручненькою безпечно влаштувалися на кораблях. Вони залишалися самі. «Все це мало бути не так!» Вона поглянула на екран управління запусками перед собою. На карті показувалося розміщення кожного корабля. На жодному не було навіть однієї живої душі. «До найвіддаленіших кораблів потрібно добиратися принаймні 45 хвилин», сказала вона дзвону. «Сподіваємося, що я не брехала про час». З першого оголошення прийняли з недовірою, тоді з сум'яттям, а потім із панікою. Всі мобілізувалися вже за кілька хвилин. Багато хто не вирішив, але тепер рішення було прийняти за них. Руки у космосі чи смерть від жінця? Раптом вибір став уже зовсім нескладним. Якби Шторм міг запечатати небо і змусити хмари заховати атол від очей, то так би й зробив, але він все одно не міг впливати на погоду над сліпою зоною. Але з іншого боку, навіть якби міг, то нічого б не вчинив. Будь-яка атака на Кваджелен була справою жінців. Точно як Шторм не міг втрутитися на Місяці, Марсі чи орбітальній станції, він не міг підняти віртуального пальця, щоб це зупинити. Він міг лише спостерігати, як знову руйнувалося все, заради чого він працював. Шторм не міг ненавидіти, але подумав, що, можливо, до кінця цього дня почне. «Увага! Кораблі на Єба і в головному острові заповнені! Не намагайтеся туди потрапити! Повторюю, не намагайтеся сісти туди! Прямуйте на північ і захід!» «Це Годард, сказала Сітра. «Точно!» Рован і Сітрою бігли з центральної вулиці головного острова, опинившись посеред шаленої масової втечі. «Ми точно цього не знаємо!» – мовив Рован. «Я знаю! Я практично можу його внюхати! Не знаю, кого він хоче більше тебе чи мене!» Рован зупинився, щоб на неї поглянути. Я залишуся і битимуся проти нього з тобою, якщо ти цього хочеш. Ні, саме це він і робить, Романе. Він знову і знову нас приманює. Але зараз у нас є шанс показати світу не лише те, що нам потрібно цитадель жінців, але й що ми ніколи її не потребували. Саме це могло бути нашою ідолою, якби цьому не завадила цитадель жінців. Так ще може бути. Саме цієї бійки я хочу, а не безкінечних спарингів з Годдардом. Тепер Роман широко усміхався, а коли Сітра розвернулася, то побачила, що слухали десятки інших. Не лише зворушення, а й готові будь куди за нею піти. З тебе б вийшла з достобіса хороша верховна клинкіня, сказав він. Вони заскочили в кузов вантажівки, що їхала в напрямку північних островів. Лише одна дорога з'єднувала всі острови. Сьогодні це був шлях втечі. З ними було ще троє, що аж мріли від захвату через компанію, тож сітра ніжно усміхнулася, простягнула вперед руку. Привіт, заговорила вона. Я сітра Тиранова. Здається, ми поїдемо сьогодні разом. І хоча вони були трохи спантеличені, але радо потиснула їй руку. Увага, увага! Всі кораблі на південь від Бігеч та Легена заповнені. І забагато з вас прямує до західних островів. За можливості прямуйте на північ. Джері розбудив той самий звук тривоги, від якого прокинулася більшість інших. І хоча Джері не особливо вдалося почути оголошення вантажного корабля, але це точно було щось погане. Коли Джері відчинив двері каюти, всередину забіг щур. Джері це злякало, а тоді стало очевидно, що коридор і весь корабель був ними заповнений. Не лише щурами, але й козами, дикими свинями і навіть, здається, домашніми улюбленцями. Замість того, щоб відчути огиду, Джері це трохи повеселило, коли в пам'яті зринули попередження Цируса. Було нескладно скласти все докупи. Вся жива природа в межах зон запуску майже, напевно, загине під час злету. Шторм, звісно ж, вигадав рішення і зібрав їх, використовуючи їхні контролюючі наніти. Коли Джері пішов до трапа, той вже підняли, але мотузки ще були обмотані навколо швартувальних стовпів. Щоб це не була тривога, вона змусила працівників доків покинути свою роботу на половині шляху. Джеррі перескочив коротку відстань від люка до пірсу, а піднявшись, побачив, що уздовж пристані біжить Грейсон, шпортуючись у штанях, котрі були трохи завеликі. Як і його сорочка, обидві речі, мабуть, були знайдені там, де він провів ніч. «Шторм сказав, що ти будеш тут!» Сказав він. Вони перенесли час запуску, женці на шляху до острова, щоб нас усіх зібрати. Джері зітхнув. Ну, звісно ж. Вони обоє поглянули на корабель. Джері міг би попливти на ньому, куди було запрограмоване судно, але в Джері не було бажання знову бути пасивним пасажиром. Тут має бути швидкісний катер, котрого Джері зможе відвести від атола, коли прийде час. Ходи, допоможеш мені, мовив Джеріко. Разом вони розв'язали канати на швартувальних стовпах, і ті самі розкрутилися. Корабель на автопілоті почав маневрувати подалі від пристані. Навколо них ще ревли сигналом тривоги, продовжували лунати зловісні заклики Лоріани, а Джері з Грейсоном дивилися одне на одного з незграбністю, котра, здавалася, непристойно тривалою, враховуючи їхню теперішню ситуацію. Я сумуватиму за тобою, Грейсон, і Толівер. Я теж за тобою сумуватиму, Джері, сказав Грейсон. Краще поспішай, і сідай на корабель. Це Джері здивувало. Почекай, але я не пливу? «Ні? Я теж?» Вони знову мовчки витріщалися одне на одного, відчуваючи трохи інший тип ніяковості. Тоді Джері повернувся до воза. Він вже був задалеко від пристані, щоб бути для них зараз реальним варіантом. Окрім того, Джері міг закластися, що Грейсон не більше за нього мав бажання бути безсмертним ногим. Роль дзвона безперечно поставила галочку на карці Грейсона у стовпчику про святу релігійну постать. «Нам варто допомогти решті», – мовив Грейсон. «Тепер це від нас не залежить. Ми більше нічого не можемо вчинити», – зауважив Джері. «Тоді нам варто знайти собі безпечне місце». «Та кому треба та безпека? Давай знайдемо хорошу точку, щоб спостерігати за запуском». «Увага, увага! Всі кораблі на південь від Мека та на схід від Нела заповнені. Всі, хто має достатньо швидкі човни, щоб досягти Ройнамур та Еннубера, мають прямувати туди просто зараз». Лоріана не зводила погляду з мапи. Деякі кораблі горіли червоним, а це означало, що вони були заповнені. Кожне місце було зайняте, але вони не могли стартувати. Деякі горіли жовтим, частково заповнені, маючи ще вільні місця. Але принаймні 15 максимально віддалених кораблів взагалі не горіли, а це означало, що всередині ще нікого не було. І жоден з них не горів зеленим. «Чому кораблі не запускаються?» – почула вона чиїсь слова. Лоріана повернулася і побачила позаду Сікору. «Заповнені кораблі мають злітати. Заговорив він. «Вони не можуть», – сказала вона йому. «Навіть маючи вогніні окопи, щоб відхилити напрям вогню, більшість життя на Атолі буде знищена. Але шторм не може вбити хоч когось у процесі запуску. Вони не злетять, доки зони запуску не будуть порожні, навіть якщо це означає, що женці доберуться сюди першими». Вона наблизила камеру на один із кораблів. І справді на дорогах ще були люди, які намагалися сісти на кораблі, люди на вулицях, які швидко покидали власні домівки. Вона розширила фокус більшої мапи. І досі жодної зеленої точки. Жоден корабель не був готовий до злету. Сікора це обдумав, а тоді серйозно кивнув. «Скажіть людям, що вони згорять, якщо не заберуться зі шляху». «Але ж цього не трапиться. Вони цього не знають», – мовив Сікора. «Лоріано, як гадаєте, навіщо шторму були агенти Німба? Щоб казати людям те, що вони мали почути, навіть якщо це була не зовсім правда». Тоді Сікора поглянув на екран із захопленням. «Ви від початку керували всім процесом? Просто в мене за спиною?» Скоріше за все у вас під носом. Він зітхнув. Я побудував дуже гарний готель. Лоріана у йому усміхнулася. Так, бобе, дуже гарний. Сікора глибоко вдихнув, видихнув, і пильно на неї подивився. Лоріано, вам уже час іти. Дістайтеся до корабля, перш ніж з'являться женці. Хтось має залишитися тут, в кімнаті керування з запуском, щоб казати людям, куди їм і варто йти. Я зроблю це, сказав Сікора. Наказувати людям, що їм робити, це вдається мені найкраще. Але. Лоріана, дозвольте мені бути корисним. Прошу. Лоріана не могла сперечатися, бо вона знала це почуття, бажання бути корисною, не знаючи, чи вона такою була, чи будь-яка з її дій матиме свій слід. Однак шторм обрав її для цього і вона досягла успіху. Хіба Сікора зараз не намагався досягти успіху? Кімната запуску звуку не та ізольована, розповіла вона йому. Це буде одне з небагатьох безпечних місць на острові, тож тримайте ці двері зачиненими і залишайтеся всередині. Зрозумів. Продовжуйте переконувати людей діставатися до порожніх кораблів. Вони не мають бути заповнені, а лише мати когось живого на борту. І робіть усе можливе, щоб очистити зону злету. Займуся цим, сказав Сікора. І це все. Тепер ви керуєте загальною картиною. Вона поглянула на карту і показала на острів на півночі. Я можу достатися до Омелека. Там є три кораблі і місця ще є на всіх трьох. Сікора побажав її успіху, а вона побігла з порожнілими вулицями, залишаючи Сікору дивитися на екрани, тримати в руці мікрофони і чекати, коли кораблі загоряться зеленим.